نرجو بسم الله الرحمن الرحيم وهي العلم والقدره غرز دمتن رحمه الله ليله دمتنا اغطب سلاله لباردي كلام مذكور مخك ماتن رحمه الله على بطريقه دي اجمل سرويله وله صفات ازليه وسمعت رحمته <متحدث> الله ليده صفاته ازلیو تفصیل کوي سیدا صفاته ازلیه د صنا عباره ده نو دایي وهيه العلم والقدره ده عباره ده علم دي بار تعالانا له قدرت دي بار تعالانا له سماع وبصر او له حياه دي بار تعالانا شارح رحمته الله شرح ولي کلام الغرض الشارح رحمت الله ليله دی دي, دي شرحه ناتر اخر دي در پوري پينځو غرض دي اول غرض دي شارح رحمت الله ليله عندي مرجي کي دو يم ذکر كوي وضاحت دي صفته اولي سي علم دي بار تعالا دري يم ذکر كوي د فد سوال صلرم بیا وزه د صفات ده پظم زی کووي بیا د فدي سواله ماویللی چې غرض دی شاري رحمت اللهله تععلق دی دی شرح نه تر اخیر دی در سپورې پېنزو خبرې دي اول زی ک کووي تایندي مررجي دو یمزی کووي وز حد دی صفتې اولي دریم ک کووي د فدي سوالهته لرمزی کووي بیا حد دی صفاتو زنځر ذکر کوي د فده سوال حاصل ده د یتی وهیا د زمیر راغله دا و ما من زمیر الا و له مرجعنا مرجه د دې هې د لپاره هغه صفات د سمخ ک ماتن ذکر کړي وو په عنوان و له صفات ازلیه سره لیکن د بند سوال راځي هغه دا چې صفات جمع راغلي وو زمیر د مفرد ده نو متابقت پا ما بین دی راجی مرجی که نستا نو تاسی بلدینا جواب و چې التا آغا صفات جمع و جمع مو اول و پتاویل دی جماعتون سرا هم مفرد مو آنس زمیرم دی مفرد مو نص. نو مطابقت پا ما بین دی راجی مرجی که راغی دی علم دی پارا دی وزاحت ذکر کهیتی علم دا عبارت دا دی اللہ رب العزد دی آغا صفت ازلینا په دې سره انکشاف د معلوماتو کې دلېسي په دې سره انکشاف د معلوماتو کې دلېسي هغه شی چې د شان نه داوي چې هغه معلوم مدر دي هغه ظاهريږي په سبب او زریای د علم سره نو دوی ای ته اعلان د الله رب العزت هغه صفات ده چې دا ازلی صفات ده په دې انکشاف او ظهور هغه د معلوماتو کې دلېسي په دی کلام د شارح رحمت الله علی باندې یو دوه اشکاله واریږي اول اشکال دا واریږي چې د دی د صفات ذکر کاوه نو د علم نه تعبیر په لفس دی هي سروک نو دغه هي زمیر علم تراجیدا نو علم دا لپس دي مو دا لفظ دی هي مؤنث راغلی دا نو مطابقت په مابین دی راجی او مرجی کې نستا نو لدین به تاسو دو جواب وکئ یو جواب بدا و که چی دغا هیه زمیر علم تراجی ده. خو علم مو اول په تاویل دی صفتون بنده ده. نو صفتونم مو انس ده هیه زمیرم مو ده. متابقت په ما بین دی راجی مرجی که یا دویم جواب و که چی زمیر. دا راجی سوی دا علم لرا تک دا علم مو ده. خو لیکن رستا لدینا صفتون راغل ایده. آغا دیده هیه دی پارا خبر ده. نو اغه مؤنث راغلی دا صفات ازلیتونه نو قاعده متقرره دی علما و دا چې کله ضمیر دایر صفه ما بیند مرجه او د خبر کې رعایت د خبر اولوي دی د لپاره مګوجا څو سو څوار ذکر کړې واسه اصل خبر داوی چې خبر جزئي داخلی د کلام او مرجه خارجوی او دویمه داوی چې دغه دا خبر دا محل دی فایدی وی بخلاب د مرجینا چه اغا محل ده فایده نوی، نو ده دغا دو وجوهات و ناری آید ده خبر اولاوی، نو دلتم چه کلم خبر ته و کتلا، خبر اغا مو راغلی را و نو مرجی اگر که مو ذکروا، لده و جنام اگه زمیر مو را وړی ده په ده سوال جواب پویسوش، یو اشکال په کلام ده ماتندار اغای، چې یه زمیری را جه کرده ایلم لرا، اعلم و ذکر دا هیا زمیر دی مو انس دا. نو مطابقت پا ما بین دی راجی مرجی که نستا نو یو جواب خو اسانم و گداو که چه صاحبا مطابقت موجود دا زکا اعلم اول دا پا تاویل دی صفتون بنده صفتون لفظ دا, مو دا هم مو انس هیا زمیر هم مو انس مطابقت پا ما بین دی راجی مرجی کرا غی او یا مگیا یو چه هیا زمیر سره تعبیر کرده لده و جنا دویا موجه ذکر که چه اصل کې قانون او ذاب تعداد څخه لا زمير دایر په ما بين د مرجي او د خبر کې فرعايهت الخبر اوله نو ديار اعيب د خبر دا ابزل او بهتروي نو دلته موږ وکټل مرجي د دی لپاره علمون مزکرو خو خبر د دې لپاره صفته راغليو اغه مؤنث نو موږ د دی د خبر کړای دا ديغه د تانس دي وجنم دا زمير مؤنس را را و جنم دغه زمير مؤنث را وړي دا لهدا اشكال او اعتراض وارد نس دویم اشكال په كلام د ماتن رحمت شاريح رحمت الله بند عليه بنديدار رازي سيتاو ال سي علمي عبارت ده لا اغا صفه ازلنا چې په دې سره انکشاف او معلومیت ده معلوم کيدل دلیسی. نو کله سي يو شي معلوم او منکشف ده بیا ديغه دي 파ره دوباره بیا انکشاف کوي نو دا خو نه ده مګر تحصیل ده حاصل ده تحصیل ده حاصل باطله مستلزم باطله نه وي مګر باطله دا تاسو کومه تجربه وزهات کړین نو دا هم باطله پوسوال پوښوین چې تاسو ویل چې تا ايله ملکی دي اغه صفته ازلیده ده ته په دې سره معلومیت او ظهور او شاف د معلوم کېدلې دلیسی. نو څه یو ری شی د معلومه دغه انکشاف او ظهور راغلی ده دوباره بیا دغه انکشاف او معلومه ول دا دانه د مګر تحصیل دی حاصل ده تحصیل ده حاصل ده باتله مستلزم باتل لر نوې مګر باتل ده نو کلام دې هم باتل څه نو تاسې بل دې نه جواب کوي حاصل دې جواب داده چې صاحب دا اشکال به د که ک موراد مګل معلوم نه معلوم بالفعال وي خو موراد مګا معلوم نه معلوم بالقوه ده چې یو شی د سیوی په یغه کې صلاحيت د معلومیت وي پيغه کې استعداد او قوت د معلومات راغلي وي هغه به د علم په ذریعه باندې منکشف ګرځي مراد له معلوم ندان نه ندا چې د یغه ظهور او انکشاف بالفعال وي بلکې مراد له یغه ندان نه چې هغه معلوم بالقوه وي په یغه کې صلاحيت دي دي وي چې له یغه سره تعلق د علم راسي او د علم په ذریعه باندې د یغه انکشاف او ظهور و نو مراد تر نه معلوم بالفعال نه دا بلکې بالقوه دا فلا يريد ما یې رده نو اشکال را نه غویم څه خبرې اوسوله؟ زه جن کوم کې ناشته یو ته اند مرجي وکه دویمه وزاحت د صفاتو کو ته اګه علم ده دریم مګو تاسو ویلو د فد سوال دا سوالدار ازين معترض یې ستاره ته ویلي چې علم ملکی کې دیلره چې په یو سره ظهور د معلوم کې درې سي نو معلومات کل کې کله اغه قابلیت د حوادثونه دي چې کله په دې سره معلوم حاصل کی نو ضابطه خدا ده چې حضور دی معلوم لد العالم شرده میزانین او مناطقه هغه قانون ذکر کی چې حضور دی معلوم لد العالم شرده نو څکل حضور دی معلوم لد العالم نو معلومات لقبلی دي حوادث ونو. نو نو څکل دا پنځ دي عالم باندې دي حضور ضروری څه هغه قديمو علم دی باري تعالی, تعالی, تعالی تارته ویل ازلی د قدیم ده نو چې علم قديم او عالم قديم و نو معلوم د دې حضورم د یزه سره ضروري ده لکه دا ځابطه مناطقه او ذکر کړې ده نو بناعن علی ذالک لازم س قدمد د حوادثو او قدمد د حوادثو دا باطل ده نو سولې په یو سوال باندې سوالم ځان توروسی ده سوالدار راغی چې تارتو ویلی سياله ملکیږي د الله رب العزت هغه ازلی صفته صفته سره ان شاف د معلوماتو کې دلې سي صاحب معلومات اغل قبیلید حوادثونه دي هرڅه پیدا سوی دي نو څېکله د علاقه بیلید حوادثونه سوال او په دی علم سره ته معلوموي نو ځابطه خداده چې حضور د معلوم لد العالم دا شرط ده حضور اه د معلوم لد العالم شرط ده نو څېکله دا شرط نو په کومه زمانه کې چې عالم ده او په زمانه کې چې ده نو عالم او علم د نړۍ ازلي اګه قدیم دی کنا په غیر زمانه کې به دغه معلوموي نو بیا خو لازم څه قدم دی حوادث او قدم دی حوادث او باطل ده نو د راغې لدینې جواب وک یو جواب خو لدینې تاسو متوي او مقدر وکی چې صاحبه دا کتاب د متکلمینو ده هر متکلم هغه په خپل استلاخه برکې استلا د متکلمینو دا دا اغه ای چې حضور دی معلوم لدال عالم شرط نه ده شرط یې چې ذکر کړي کې هغه فرایده او وبنده ده او دلته خدا کلام بناده په اصطلاح د متکلمین حضراتو وبنده له هغه په دې بندېدا بند اشکال نه واري دي یا دویم جواب دی کین حاصل ده د دې چې اومنو چې حضور دی عالم له د عالم شر ده غایته ما په الباب دا لازم مسي غایته ما الباب دا لازم مسي چې کله عالم په علم سره یو ثابت ثابتې دا التا چکلې علاقه سره تعلق راسی. په دې خبره باندې پوي شو نو اوس تعلق هغه څه له دې سره راغلي نو تعلق د حادثو دی د حادث حدوث د تعلق دی وجنا حدوث د باری تعالی نه لازمي دي د حدوث د تعلق دی وجنا قدم د دې حوادث نه لازمي نو زيا ما څه د غعلمم ازلي ده الله تعالی هم ازلی ده خو لیکن دا معلوم چې منکشف ګرځاو په تعلق د دی ایلم سره او تعلق د دی ایلم هغه حادثه نو له هازه قدم د حوادث مرانغي او د رنګ حدوث د دی قدیم او ازلی مرانغي نو یو استحاله لازم نه سول نو دغه اشکال او یاته راس په کلام د ماتین نه واری دی بل صفات د باری تعالی نه قدرت د باري تعالی دا دایته قدرت د باری تعالی دا عبارت ده له هغه صفته ازلینه تؤشر فی المقدورات چې دام تاثیر په مقدوراتو کې کوي عین د تعلق هبا څه کله یي تعلق له دې سره راسي بیا هغه اشکالات چې اوس موږ تاسو ذکر کړل بل صفات د باری تعالی نه حیات د باری تعالی ده د هغه صفته ازلی ده چې دا ثابتوي چې حد ایلم د باری تعالی بل صفات د باري تعالی نه د باري تعالی ده په معنا د قدرت سره او بل صفاتو د باری تعالی نه سمع د باری تعالی ده دا اغه صفات دا چې دا متعلق ویل مسموعات سره او بل اغه صفات دا بل بصره اغه صفات دا چې اغه متعلق سره نو پسمه سره ادراکی تام کوي او بصره سرم ادراکی تام کوي صایل راغې سوالیو ک چې صاحب پسمه او بصره سره چې ادراک کېدلې سي نو دا خو الف ته کېدلې چې کله دا مادی وی او د هوا په ذریعے باندې هغه اواز دغه ماې ته را ورسسیږي او دا رنګه بسور چې درا کو بسور چې یدرا دا په اغ وختې کوي چې کله دیغه د پااره مجموع او نوروي او دغه دواړه یو سرت دی مر را واخلی دغه مجموع او نورې را وړي لکه مخکې وزحت په حواوې تررسای ده نو دا خو راځي الته چې کله دا ماده موجوده وي الله تعالی خو دې دې ماده نه منزه ده ځکه ماده ظلمانی ده او ذات دی باری تعالی خو ظلمانی نده. نده دی دی نه ده نو چې کله ماده نه ده نو بیا د سمې دي فارسمانه شول او د بصور دي فارسمانه شول نو د راغیل دیني جواب وکړه چې الله تعالی په دې سمې او بصر سره ادراک تام کوي دا په طریقې دي تخیل او دا په طریقې دي وهم سره نه او دا په طرقې دته اثر د حاسې سره نووي دا په طرقې د ماده سره نووي باری تااله د دی, دی دراکې تاامکې بدون د حاسې نه نو قیاس د باری په ممکن بندې قیاس فارق ده دا, دا شیان چې ضروری دی، هغه په جانب دی ممکن کې او دلته خو خبره د مک په واجب سبحانه و کې شروع ده نو تا چې دا قیاس دی یو په بل بندې کلی ده دا. دا قیاس قیاس معفاق ده په د خبر بندې پوه زیانت امور رسیدل کته چې مبصرات او مدرکات د اخو حادثه نو بیا د بصره او سمع حادثه مسموعات حادث مبصرات حادث نو بیا دغه سمع او بصره حادثه حالانکه تاسو ویلې چې دا صفات یزلی دین نو مګای چې نه هغه زور جواب ده و دې خبره پوهیږی چې اصل کې د مبصرات سره هغه تعلق سره غلا ده هغه تعلق نه وي نه وای راځي نو تعلق هم حادثه ده مبصرات هم حادث دي د دوی د دی وجنه حدوث دې دي صفاتنه لازميږي دي دوی لازم دي, دي. اا قدرت متعلق ده مقدورات سره کنه خو مقدورات حادث دي خو دې مقدورات دې حدوث دې وجنه حدوث دې دي, دي قدرت نووي نووي او دي صفاتنه لازميږي ولې ځکه چې دي قدرتې قديمه تعلق نه وينه نو تعلقم حادث ده او دغه مقدوراتم حادث دي مبشراتم حادث دي مدرکات خو دې دې حدوث دې وجنه هغه حدوث دې دي, دي صفاتنه هغه اشكال نه لوريده نوڅه خبرې اوسلې ځین کین کېن هستې یوې تاین د مرجیو ته دا یم وځاهت صفته اولی وکړه درې یم دغه د سوال وکړه ثلره م بیا وځاهت د صفات وکړه او پنځمه بیا دغه د سوال وکړه چې دغه حاصله ضروری ده هغه په جانب د ممکن کېده او خبره د مخه په واجب سبحانه وکړه نو تاسو کیاس دی واجب په ممکن باندې کې د اقیاص ما فارق ده وهي اي صفاته الازليه صفاته الازليه دباله عباره دلاله علمنا وهي صفه نازليهنا هي زمير ولي مؤنث راغي نو جواب وسو وهي صفه ازليهنا د عباره دلاله اغه صفته الازليهنا تنكشف المعلومات چه پد سر انکشاف د هغه شيء کید لسی تیغه معلوم بالقوهي معلوم دفد سوال وسو نو عند تعلقها بهاك تعلق الذي معلومات سرراثي قدرت د دی الله تعالی صفته ازلدا اثر کوي په مقدوراتو کې چې کله تعلق له دی مقدوراتو سره راسي حیات د الله تعالی صفته ازلدا ثابتوي سره د علم قوت په معنا قدرت سره ده سما صفت د الله تعالی د متعلق له مسموعات سره بسور صفته د باري تعالی ده متعلق له مبصراتو سره فتو بها فاطدرک بهمانو ادراک دل شي په دغه دوالو سره ادراک ته ما په طریقې د تخیل او د وهم نوي ولا ولا طریق تاثر حساسه نه او نه په طریقې د تاثر د حساسه سره وي او وصول هواینا او په سبب دی رسیدلو د هوا سره نه وي ولا يلزم من قدمها نه لازمی ګل قدم د صفات او, أو دي دي قدم د مسموعات او د مقدورات ځکه دا الله تعالی صفات او د مبصرات کماله يلزم له کنا لازمی ده لکه د د قدرت ناقدم معلومات أو مقدورات زكادة صفات قديمة تحدث لها تعلقاتنا نددي دي, دي بارة تعلق نوى بيداكيجي بالحوادث لدي حوادث سراء نددينا حدوث دي, دي صفات ملازميجي ولهذا إشكال ويعتراز ندوارتها والإرادة والمشيء